Bertsoat, nahi duzun doinu eta neurrian kantatzeko hitza, labana. labana. Bai, labana. Lengoan ni jatu egin intzen nire lagunaren izan labana betiera matean dula kakatizoil kakati baten gizan Nikaletiko soa doretxua Naikonuke beti izan, baina mundu hotannik ja da, dena espero dut bizitza.